Хто зна, якою я б стала, коли б мене не вдаряло струмом. 28 вересня 1990 Мені байдуже, що про мене думають інші. Коли я вперше зрозуміла це, помацала чоло, а потім сказала собі, так думають егоїсти. Я таки егоїстка, якщо так довго люблю одного і того самого негідника і падлюку. І чим менше він подає мені знаків уваги, тим більшою падлюжницею стаю сама для себе. Після такого відкриття і справді доводиться мацати собі чоло і не дозволяти, щоб його мацали інші. Чоло, тобто. Але моє внутрішнє життя за такими парканами і забралами, що я можу прикидатися якою завгодно відьмою, і жодне каяття не навідається до мене, бо я – егоїстка, і мене не обходить, як плює і чхає на мене світ. Так, як я плюю собі в душу цим виснажливим Багаторічним романом. Мене не зможу переплюнути навіть верблюд. Байдуже. Як байдуже до зламаного дерева чи всіх отих, що минають мене день у день у великому місті. А добрий день сказати нікому. 17 жовтня 2000 він так дістав мене своїм катуванням, що я вирішила відомстити. Учора я почала полювання за одним чоловіком. Мені стало цікаво, чи зможу я його вполювати. 20 жовтня 2000. Він, очевидно, відчув і дуже прочається. Я таке бачив вперше. Чоловік... Опирається жінці, яка явно провокує його на лямур. Розпалює? Побачимо, хто кого. 22 жовтня. Але навіщо він мені, коли я в собі не відчуваю жодного пороху плоті, окрім чіткого розрахунку і думки про помсту іншому? 27 жовтня. Я знаю, чому я його добиваюся. Це не лише жага помсти і в жодному разі небажання новизни. Я хочу спізнати байдужу пристрасть, силувану, щоб зрозуміти, чим вона відрізняється від спонтанної. Я доб'юся свого. 28 жовтня Крига Скресла. Він дивився в очі так, що я забула все, пов'язане з іншим. У мене почалися ознаки склерозу. 7 грудня. Найбільша безбожниця. Я відтепер навіки запам'ятаю, що 7 грудня – день великомучениці Катерини. Чоловіки, вони мастаки інтриги не менші, аніж хвалені завжди інтуїтивні жінки. Я помилилася у своїй здобичі. Чоловік був такий ніжний, що, ледь доторкнувшись до нього, я зрозуміла свою погибель. Він пестив мене так, ніби ворожив. А прощаючись, хитро запитав – «Навіщо ти гралася зі мною? Це ж небезпечно для тебе, ти в пастці!» Я не хотіла визнати, що програла, але відчула, що він мене зачепив. 15 грудня. Тепер я рискаю, мов, тигриця. Я шукаю зустрічі з ним. Він мене знов уникає. 20 січня наступного року. Учора за столом він плеснув мені в обличчя склянку горілки. «Ти сука! Ти спиш зі мною, а хочеш іншого! Хто в тебе є?»